Bizunkeria sortzen da burua Bizunkeria sortzen da burua aferekin nazten Agutatik irten daitezken Emaitza eta Gaiberriak eltzko prest Borkoan Fikzioaren eta irien Inguruko harreman alanduko dugu e, Erreparatuko dugu, Nola irudikatzen dugu iriak fikzioetan? Eta fikzioetan nola laguntzen dugute gure iriak ulertzen? Bideonetan, Arkaitzkanoren ipuin txiki badirak hurriko dugu, Barcelona iria irudikatzen duguna. Hemen doa. Barcelona. Barcelona iri da. Kalean zoazela, lanakin dizkizuten propaganda azoproduktuak kontzimutu zoilek biziran bezate, daiteke bertan. Ez erozi beharrik gabe. Onako kale honetan, promozio kampañako aguakate suma berria emango dizut. Arago kale hartan, raporea errarotu mutilia gastarako dizut. Diskoteka bat harian, dizkazio handiz, hugo boskolonio eta hiaprak eskainiko dizkizute, eta hori ekin berekin kargatuta gueltatuko zagaetzera. Nola esan? barcelonan, maniais zoazenean, abazkinian bazindar bezabla sentitzen zara. Hori bai, noiz edo noiz atxildoturen bat nabalida poliziaaren kotze sinaduretara sartzen. Kotze ziren adunetaraz botzen. Eskubur dina jarrita. Bersiklaia, enpresetara sartzeko azmoz, indagoen kristaleskodaiak zerraldoetatik lapurt zindituen eskaleden bat gehien edan. Bankoetago kutxazen automatikoetan, lehobit mundute nagoen eskalek. Pirian di horotan bezala, era guztietako jendea horki aiteko Barcelonan. Okay. Minerkesi horreparatzen, seksopetako atarien nionduaren amaiera predikazin dutena joi. Jartzen horretu dute daude, Barcelonako pentsioak. Pentsioetako arrealekuetan, 106 guagokituko Bertzena bera bialdiz. Pentsioetako arrealila dira, ara eta onak landestinoki, daviltzan, lehenengoak. Barcelona, egiz horagarria da. Prince Eurri Milia. Errei familien eskintzako espatzeko irrikagoakia Barcelona, baina ez da girudien bezea ensumisoa. Os donalds ezberdilek zaintzen laumila polizia eta laumila zehueta subguardia dauden arren Barcelonaak badak nirriz rebeldea esaten ere. Parketako hormetan, eraguztietako proklamak irakur behitazke. Adibiz, prezitxean luzu bat denean okupatzea askubide bat da. Edo eta ditugu egelak prizak baina. Edo eta beste hau. Bilatzen gudaren ez tamaitasuna konplizina da ira unkor batu ezik, edo ogei helbakarra ezen ez endaka palitzea duen. Ez kanaren eriko, mapak liburuko Barcelona Ixen burundun Ipuina ekarri du gorkoen Beste gai Beste batian podiogu Ongi san.